Senhoras e meus senhores, batam certos os pezinhos como o bate este tambor. Não queremos cá opressores, se estivermos bem juntinhos, vai-se embora o mandador. Vai-se embora o mandador. Vai, o mandador. vai como tu quiseres, vai como tu quiseres, vai como tu quiseres. Olha, sei que cai ao chão, olha, sei que cai chão. Eu não quero que tu queres.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 Para que servem essas casas, a não ser para o senhorio viver da especulação? Quem governa faz tabarrasa, mas lamenta com fastio a crise da habitação. E assim faz Portugal. Uns vão bem, outros mal. Vai senhora. Faz lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres, olha pois seca cai ao chão, olha pois seca cai ao chão. Queres, eu não quero que tu queres, eu não quero que tu queres, que eu sou de outra condição, que eu sou de outra condição. Tanta gente sem trabalho, não tem pão, nem tem sardinha e nem tem onde morar.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 Folla seca caía o chão Folla seca caía o chão Folla seca caía o chão Uns van ben e outros van, van. mal mm. Pero a persoa que está ali Outro lado do fio telefónico é Joan Arco da Bella Vamos a saludar, moi boa tarde, Joan boa tarde. Felicidades, Julio, felicidades Moitísimas <risas> gracias <risas> Armando, felicidades tamén a, a, moza, a moza que Miriam de Rosalía de Castro. Sí, señor. Perdilado, sí. eh. ¿no? Se todo o mundo. Eh, moitísimas eh, grazas, moitísimas grazas, Xuan, eh, que é eh, eh, calla fartura. É iso que que eu eh, pusen esta peza ou te, estábamos escoitando a Fausto con esta peza de que uns van ben e outros van mal. Eso é, xa publicou fai muitísimo tempo o portugués sí, este sí, Fausto, sí, pero que ainda hoixe ten actualidade, eh, no é? Eh? Bueno, uns van ya, ben e que... outros van mal. Eh, tá, eh, outra letra tamén moi popular aquí que vamos como o tren express, reparten os cartos entre dous ou tres <risos> está moi ben vamos como o tren express isto sí, sí, é sí. unha cousa nunca vista a repartirse a perso vale. eh, Bueno que non estáis preparado para hoxe? a ver, contamos tenho preparado oh, falamos de a da Santa Xusta sí. e xe vai que preparar bueno, fomos a fomos, prácticamente acabo de chegar aínda non me timbille ni nada eh, estuve en Barquia de Mera Barquia de Mera pertenece a Comelo o Comelo, claro, claro, sí, coñece é un sitio que, bueno, pois, hai moito que ver pero é un unha a parte misteriosa máxica hmm. de lendas, de tradicións Deso, deses lugares non? que Shhh. unha que a veces é como un arado, verdad? nota mm. unha enerxía mm. estuve en San Joan de Mosteiro, Mosteiro mm. pertene a esta parroquia ali hai unha pequena capela dice, dice ali unha inscripción que foi feita no ano 1700 mm. pero a tradición popular o que tizou O povo, é que nese entorno había un mosteiro mm. eh, un mosteiro donde todos ou gran parte dos condenados pola inquisición os metían ali Chaves. a traballar en régimen de esclavitud dicen incluso a lenda de Cali isto discurre por o río Alén, arriba hai unha calzada impresionante cun empedrado, que seguramente en aquel momento, eh, a de 500, 1600, podría ser o que podíamos considerar hoxe unha autovía, non unha vía de comunicación importante, que hoxe non conduce, fíjate ti, non conduce a nada, eh, morre un pouco augas arriba ou para arriba do mosteiro, despois de, de dun lugar que falar agora, que chama a Fonte Santa ali sí, morre, sí, sí. pero que en algún día os homes non era como ahora non éramos derrochadores uh -huh. cando facíamos unha infraestructura era porque era necesaria e seguramente se perdeu do que a Fonte Santa para arriba, verdad? Uh -huh. e deixou de, de ter e chega hasta ali pero foi unha vía importante seguramente que comunicaba o sur de Galiza con a parte de, do Ribeiro, tamén coa zona de Santiago, do Compostela, de feito por ali, pasa a vía Mariano, a vía que, que se faipou con pessoas a popularizar, que nos leva hasta lá, hasta, hasta sí. as terras de buxía que estaba ahora o compañero falando de, de aí da Costa da Morte, é sí. que nos leva por aí hai unha vía de comunicación a verte. Bueno, que conta? Conta Eh, despois de San Joan de Mosteiro, este é un lugar impresionante Que agora, bueno, a belleza é destes sitios Que bosque te asorbe, que mete E podíamos dicir, casi que te leva a un estado de, de embriaguez eh, Que deixas pa onde vexas, é impresionante É un bosque destes de, de Ribeira Donde o home non tocou, eh, polo tanto a natureza cumpre os seus ciclos, un ben, outro vai, un árbol cae, sale outro, e agora nesta época que empezan a agromar os árboles, pois é, un, é, é corrido baixando con un caudal importante e impresionante. Non? Pois aí, seguindo eh, o pouco, de eh, continuando camiña arriba de San Xoen de Mosteiro, hai un lugar que lhe chama a Fonte Santa. Mm. E... Eh, Ei había xa unha lenda, unha tradición de que aí había habido un derrumbamento, parte da montaña había caído donde eses condenados estaban eh, traballando para, para as penas que le puxa a Inquisición e que había quedado soterrado o lugar. De feito, o que sí é certo, é verdade que alá un crego no ano 1900 seguindo as instruccións de unha vecina e dos veciños, Escavaron no lugar e apareceu unha fonte, unha fonte coñecida como a Fonte Santa, no? esta fonte eh a gente a, a cresta aquí dali levando algun distintivo, unha tres ou cato cruces, eu escoitei varias versións. Eh, feitas con uns garabullos estes que en conta non montan que algo máis sofisticado levou unha cruceita en pedra ou en madeira e depositando a salía bebendo auga da fonte se che poden eh, cumplir os desechos que ti pidas normalmente a xente vai pedindo pois, eh, que le curemos os males no? os da cabeza, eh, os do corpo eh, eh, bueno. o, o que si é impresionante que podedes ver, eu por aí teño algún vídeo, tamén hai fotos que son milleiros e milleiros e milleiros de as cruces que, que hai no entorno do mosteiro, claro, claro, claro. Sí, na, na fonte santa no? o que xente vai, vai e, e, e, e devotos ou por si acaso vou cumplir a tradición se tantos centos de anos a xente foi aí levar algo, eu iso é o que pensé moita veces non vou ser euquén sí. de, de non cumplir ritual e. Sí, sí. eh... entón fuches á Fonte Santa fuga a Fonte Santa ah, ten unha pequena cascada un, un... Ah, o todo o río, río sí. tens te que pasar eh, por encima o río dunha ponte medieval preciosa aí cun arco moi agudizado e tens que pasar por o río Alem. pero todo ese río cara arriba toda a xaladeira do monte que se chama a costa do Alén, mm. Mm -hmm. eh, o río ben asaltos, ven brincando, e yeah. eh, polo tanto é eh, un espetáculo ora que hai calquerregato mm. en Galicia. É eh, eh, eh, eh, unha caída terrible, e o que dixi antes, o home, non hai unha intervención humana agresiva ou as fentas reais estas que son como follas grandes, Eh, comen toda a veira do río, é sí. eh, algo, hoxe, eu má compañeira a, a, a miña señora, que me mm. acompañou, que non é moito de ir sitios, porque sempre mira ela, sempre mira o oso, o jabalí, unha un anaconda, sempre ve cosas raras. E dicía a mela, mire, isto para donde vexas, isto é impresionante. Todo natural, como, claro, claro, eh, to, todo natureza como eses documentales que saen na televisión en que tú vas andando <risos> e dá-se unha pena por pois ter que apartar unha centa de, de, de, de un metro de altura claro, para claro. poder pasar é o sea, un sitio dos que non está masificado ainda e polo tanto bueno, e, o sitio é espectacular e eu lle recomendo a calquera e ademais hasta convido a calquera si é de verdade de verdade se si sinten algo especial, porque eu fun varias veces. E mm. eu ali noto unha enería diferente. Non sei se é o entorno natural claro, claro. Que, te, que te vai colocando eh? a veces cand du está rodeda a naturaleza, mm. pois podes levar a un estado de, de, de, de excitación. ¿no? porque mm -hmm. de hecho, eu que xa os anos eu pedaleado a purería arriba. Uh -huh. coa enerxía, no? por, por a ilusión de chegar á Fonte Santa uh -huh. ou eso ou pode ser pues, o, o que realmente ocorreu uh -huh. no? eh, dicen, dicen que tamén a tradición que de noite mellor non ir a ese lugar xa, por porque... porque dicen que se sinten ainda os salaridos das xentes ai, ai, ai entonces de, jo... de noite, ah. pero, abría aquí. ¿Ah? Ah, un, un día, día se encontró... Eu prefiro non un... ir, eh. Eu, tomo, eu prefiro fazer no, com a ti. A mí non me, mí non me chega. Eh, eh, eh, oye, pois, pues, hai que sacar a primicia eh, en Radio Cornelá. Eh, a <risas> precalicia estuvo a unha da mañan, dúas da mañan, En tal sitio é... Eh, e comprobou. Eh, e comprobou, eh, sí. sí, aquí, sí. Eh, eh. Vale, vale. O, o, o, sitio, o sitio é realmente impresionante e o que teña ocasión de, de escapar e eh, agora na Semana Santa eh, crea ou non crean estas cousas Seguro que, que vai a servir de, de experiencias. O espera. entorno vai ser paga pena ir eu, eu vou meter un vídeo porque a loa fatía contaba esta historia tal como a vos e, e ademais, vos dicía é que eu colaboro no programa este eu necesito vir os sitios eu volver a sentir para contar e mañan pode ver o entorno de cuns carballos, unha vegetación, uns castilleiros que parecen verdadeiros monstruos e hasta pensaba ves de noite ten contas un carballo destes tan colosal y hombre, perdona a expresión pero te podes cagar de pedo impresiona impresiona, claro que si e na fonte hai tres tres cruciñas tres cruceiros entón hai que pedir tres desexios non, xitas que le vai unha cruz Ah. O catro cruces de madeira de paso que vas para arriba colles un jarabullo como fixe, eh, eh, sí, fa, madeira, e se... convírtelo en, en eh, cruz e con acenta e un nudo e dixen eu, mira eh, o outro día o vascular parece que non encontraba moita sangre a altura da rodilla e mandoume facer un tac a ver se era o aparato sí. que tine ali o vascular e cando me fajan o tac E aparece efectivamente que todo está ben. Eso foi o meu desexo de hoxe, por si acaso que non apetecenaba pasar por un cuchillo. A ver se... se e, e, e ali deixei as, as, a miña petición, No Muy ben, a, muy, muy ben. Pois pues seguro que, que se cumple, xa verás. Acompañé a, a, eh, que... a, a Riese moito, de verdad. Ah, ah, ah, no, ah, no, no, non estou, non estou facendo isto non é un, un programa deste de fantasía, de non sei que é, é a realidade do, do, da nosa cultura no? é, é, é dos nosos lugares é, é xa te digo o sitio é impresionante o, todo ese entorno natural e bueno, e despois para como aquí tamén se fala moito de comida ali en Marcia de Mera hai unha tabernita mm. bueno, recomendable eh, si sí, Sí, vale. sí, eh, non, no, o mellor non non xoja a Champions League pero eh, está da mitad da tabla para arriba pode ser considerada de comida sí, no, tradicional é, Como diste, comida... non, é, non é Gia Michelin pero eh, achéjarse eh, eh, Hombre, é que cando che presentan ali os callos que está moi vos eh, os ponen aí cunha presentación, unha decoración che ponen unha sopera chea de callos un plato e a cuchara E barbotando eh, E, e vas votando Entonces, falta esa presentación porque ti non sabes darle, pero o material que emplean El de primera la, calidad de, de verdad sí, sí. Eh, de, eh, bueno pues estaré arriba na tabla pues eso é o que compre Que, que poder disfrutar desas cousas tan, tan extraordinarias que teñen Galicia non somente da paisaxe da natureza, senón tamén eso, acompañala dunha boa mm, mm, gastronomía que fai unha digestión de primera bah. Pois pues así quedamos, para Uy, o próximo día creo que non hai programa Para a próxima semana non, a próxima semana ah, teremos, teremos eh, punto, teremos feria non eh, eh, pero deseamos que teñas tú unha feliz Semana Santa Estou eh, tranquilo que eu buscarei algo eh, a, se non pode ser máis sorprendente a alo menos que sexa igual ao de hoxe Moitas grazas Mañan ou xa noite ponho vídeo aí do bernono e, e facémolo compartir, claro que si. Pablo, unha aperta Porque grande ya, una, a ti e a y a tamén, eh? A, a compañeira tamén lle mandou uns sí, la... <risas> Moi ben. Unha aperta grande. Boa tarde. Boa logo. Ya. Despedimos a Xhon, que temos un A verdade es é que a comunicación del sempre é bastante interesante, ¿no? Sí. Sempre, sempre interesante. Ben. Chegarás Chegarás Sei que Chegarás Chegarás Como chegan o rayos Do sol a unha encebra Pousarse de novo la tua pele Chegarás Sei que o farás Pasarán Pasarán Os manos Pasarán Pasarán pasará. Como un ave noceo Passa diante de ti Como un muro inverno Que chegas ao fin Pasarán Sei que o farás